а султанові все лунали і лунали слова його з хасикі. Я ж вам казала, я ж вам казала. Лише тепер Сулейман розумів, чому після всіх своїх походів він повертався до Стамбула без пишнот і урочистостей, а крайкома, ховаючись, мов, злодій. Він боявся, сам не відаючи чого. Чи то стамбульських натовпів, чи невисловленого гніву своїх предків, чи божої кари. Чи голосів мертвих, позоставлених ним на бойовищах, бо голоси ті переслідували його щоразу довго-довго, плакали, стогнали, благали й проклинали. Кого проклинали? Винуватця їхньої смерти? А винуватцем завжди був тільки він. Цього разу відкрилося йому, що лякається зустрічі з хурем. уже не була маленьким золотоволосим дівчиськом, сполохливим тілом і зіщуленою, мов маленьке пташеня душею. Двадцятип'ятилітня розквітла жінка, хоч іло в неї лишилося так само полохливе, султанша, який він дав славу й могуття, мати його дітей, мудра, досвідчена, тверда, коли треба, і ласкава. Мов сонячний усміх бачив її оточену дітьми, добру і дбайливу, схилену над книгами, або ж над листами, які пише йому в його безконечні походи, Сповнювала йому серце такою любов'ю, що він іноді боявся за себе, за свою малість, нездатність вмістити в собі те безмірне почуття, яке вона так щедро йому дарувала. Завжди була доброю до нього, не вимагала, тільки просила, не лютувала, тільки скаржилася, не втручалася в його клопоти, тільки співчувала своєму султанові, над яким безжально нависла панівна сваболя держави. Щоразу повертаючись до столиці, радів, що застане там свою хорем, посилав молитви вдячності Пророкові й своїм предкам, що так мудро влаштували з жонами, оберігаючи їх, пильнуючи, примушуючи ждати покірливо й радісно. Як сказано, істинно богобоязливий, в місті надійнім, серед садів і струмків, задягаються вони в атлас і парчу одна проти одної. Тепер боявся Роксолани. Що вона ще йому скаже після тих гірких слів докору, які лунали в її листах, і що він відповість їй? Видавалася йому єдиною щирою душею на світі, все довкола вдаване, хитре, сплюгавлене, брехливе. І ось засвітилося зненацька, засяяло, мов розступилися небеса і впало манною, пролилося нектаром, злетіло ласкою самого Аллаха з райських садів. Десять років була з ним і біля нього стояла коло найвищої влади на землі, але досі була цілковито байдужа до тої влади. Любила Сулеймана як мужа, як чоловіка, як людину, і це сповнювало його похмуру душу гордістю незнаною і безмірною вдячністю до цієї жінки. Як мав приступитися до неї після ганебного цього походу? Шість днів сидів Сулейман Ведірне, нікого не підпускав до себе, замкнувшись у палаці, думав над тим, як увійти до Стамбула. Коли немає перемоги, її слід чимось замінити. Яничарам він роздав майже 300 тисяч дукатів, не знати, чий дісталася б їм така здобич по відня, тому вони врешті втихомирилися. А чим заткне пельку всім крикунам у Стамбулі і у всьому світі? Від крику можна врятуватися тільки криком, поразку прикрити тріумфальним поверненням і пишними урочистостями в столиці, які перевершували будь-що знане. О, мудрість влади! Знаючи, що ніхто з володарів ніколи не слухає виправдань, усе ж розіслав у всі заприязнені землі листи, де писав, що пішов на Відень, щоб побачитися і поговорити про справи Угорщини з королем Фердінандом, але той утік до Чехів і ні духу, ні слуху. Для своїх підданих видав фірман, в якому хвалився, що помилував обложене місто у безмірному своєму милосерді і відхиливши пропозицію про здачу, і так повернувся з тріумфом і чистим сумлінням. Мабуть, перед зустрічю з Стамбулом і з коханою султаншою, згадуючи її при чисті очі, сам хотів очиститися, бодай у писаннях своїх султанських, і хоч намить повірити, що можна зберегти чисте сумління, коли твої руки полікті в крові. Але згадуючи хорем, нетерпеливлячись перед близькою зустрічю, уже не був султаном, ставав задумливим поетом Мухіббі, з закоханим Меджнуном,